Eh tena leo tuko katika kitabu cha Samueli wa kwanza tuoneana na kitabu cha Samueli wa kwanza milango wa leo na kama nakumbuka tuseme kwamba kitabu hiki kina milango jumla 30 na moja na tutakuwa tunaenda kila wiki ya alami, kila siku kwa Ramzi kwa wiki moja eh tutakuwa tunasoma sura moja kwa tutatumia tutotumia jumla ya wiki 40 na, na moja kumaliza kitabu hiki Ehm. Um, ehm um, mlango wane wa una jumla ya mistari 22. Ni sio mingi sana sio kidogo sana. Na Naamini ndani ya muda mfupi katoka tumemaliza. Eh uh, mlango wa 4 ni mlango kidogo ambao eh una taarifa mbazo kimsingi kwa mta mtu anayemjua Mungu ni taarifa nzuri. Ni tiba, ni tiba dhidi ya makosa yetu. Lakini kwa Wakristo wale wanaotaka kusikia vile ambavyo mimi waao nawaambia ni habari mbaya. Unaweza kusema ni sura ambayo kidogo eh, haina mvuto. Lakini kila neno la Mungu linapumzi ya Bwana linafaa kwa kutufundisha. Na ile neno la Mungu kazi yake ni kutufundisha, ni, sio kutusifia, sio kutupa eh, kutuonyesha ubora wetu ni kutuonyesha tunapojikwaa ili kusudi katika hilo tuweze ku, ku, kutengeneza na Mungu. Kwa hiyo sura ya leo mlango wa 4 naelewa ni tutaona hoja kubwa kabisa ni vita kati ya wana wa Israeli taifa la Mungu doaro kole wa leo. Sitatoka tuna katika kuhubiri lazima tuangalie sio historia tusome historia. Bibi, tuliona juzi juzi tu Jumapili iliyopita soma katika mlango wa 10 wa kumi, wa, wa kwanza Biblia iko wazi inasema mambo yaliyoandikwa katika Biblia Biblia yameandikwa kwa ajili yetu ambao tumefikiwa na miisho hii e, lengo la Biblia sio ili kusudu ujue yaliyotokea wakati ule hapana ujue lakini lengo ni ili kusudi ya kutengenea mtende pale twende katika wakwento wa kwanza tuone makusudi ya kwa nini tunapokuwa tunasoma kwa mfano kwa nini tunasoma mwanzo sura ya kwanza kwa mfano ukisoma eh wa kwanza tulikuwa pale lakini tujikumbushe ndio maana ya kusoma Biblia ukwento wa kwanza mlango ule wa, wa kumi e, mstari ule wa eh <coughs> e, kwanza mstari wa Hata wa wa 7. Msato wa 7 wa anasema wa wala msio wa Abdusalam kama wengine wao walivyokuwa kama ilivyoandikwa watu waliketi kula na kunywa kisha waka cheza, wakasimama ili wacheze. Eh? Anasema Msato wa 11 anasema basi wako nito wa kwanza 10 kumi, 11 anasema hivi. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano ae ana, alikuwa anatuonyesha mambo ya wana wa Israeli mambo kama ya tunayosoma leo na leo ni habari za wana wa Israeli anakuambia ilitoka kama mfano yakaandikwa lengo la kuandikwa ili kutuonyesha sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi kwa hiyo tunaposikia mtu anamwambia ah oh, kitu iki chapter pana anasema aliwaandika wale watu popote pale kwenye biblia lengo ni ili kusudi sisi tunao nyakati hizi basi tuweze kukaa vizuri na Mungu. Leo hii tunaona kwamba tukirudi katika somo la kwanza mlango wa nne tunaona labda tunaanze na msari wa kwanza moja kwa moja. Anasema ikawa siku ile wa Filisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao wa Israel wakatoka juu ya wa Filisti kwenda vitani. Wakatua karibu na Ebenezeri nao wa Filisti wakatua huko Atheki nao wafilisti wakajipanga juu ya Israeli na walipopigana Israeli wakapigwa mbele ya wafilisti Filisti wakauawa watu wa jeshi lao lilokuwa uandani wapata watu nne Habari za watu nne watu wa Mungu kuuawa eh, katika siku moja wakipigwa na watu wa mataifa wa Mungu sio kitu cha kawaida hivi na sio habari ambazo makanisa ataenda kusoma lakini biblia nasema tunaposoma hizi habari tunazisoma eh, kwa ajili ya kujifunza sisi leo hii kuna wakristo wangapi wanaanguka wanakufa wana, wana, wana na magonjwa wana wana wana, wana, wana ajari. na ajali eh nyakati zitakuja ambapo watakuwa pia na vita kwa sababu vinakuja vita ya dunia Je, hasa kuna vita vya kwanza, vya pili vya tatu vinakuja? Ukiokupea kaleo kwanza, la pili, la tatu linakuja. Kwa hiyo hivyo vitu vinakuja kama ilivyokuwa wakati wa Samuel ndivyo za sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba ku, ku, ku, watu wanapigwa na Wafilisti, watu wasio wa Mungu, hawana nguvu ya Mungu, lakini watu wa, wa Mungu wanapigwa na kwa kuanzia tu, tu, tu ule mstari wa kwanza katika kusayisha kuna maneno yanaanza ya pale yanasema ikawa siku ile wafiristi walikusanyika ili kupigana na na Israeli. Hayo maneno sio yanayoanza. Ukisoma katika King James kuna uki, mwishoni mwa mstari wa 3 au wa, wa tatu samani masa, Wa Samuel wa kwanza kuna neno la mwisho mwisho, kabisa maneno ya msho msho kama yanasema nene, nalo neno la Samuel likawajea Israeli wote. Hayo maneno ndiyo yanayofungua mlango wa nne. Kwa hiyo mlango wa tatu, e, u, hayo maneno hayakutokea kwa mlango wa tatu. Na tulishasema Biblia hii hizi Biblia zina zinatengenezwa na watu wasiozisoma na watu wasio mcha Mungu. Watu ambao hawana eh tu, tu, tu, tuisha tulishasema habari za chama cha ya Tanzania komposition yake imetengenezwa na watu gani kwa hiyo kuharibu neno la Mungu kwa makusudi au kwa vyote vile sio kitu siyo kitu kwao kitu lengo lao kubwa kwa hiyo lazima tuwe makini pia kwa hiyo unaweza kusema sasa tofauti Ntofauti ni tofauti ni kwamba maneno yale yako sema ambapo sipo hata kama maana ni ile yani takio mlango wa, wa, wa nne mwanzoni yako mshoni wa mlango wa tatu sasa hiyo ilikuwa ni saisho tu dogo turudi katika hoja yetu tunaona kwamba E, watu wa Mungu wa, wa Israeli eh Israeli ilikuwa ni taifa la Mungu mpaka agano la kale linaoondoka walikuwa taifa la Mungu Israeli ndio wa Kristo wa leo eh katika kitabu cha Warumi mara nyingi unaposema Mwe anasema sio kwa jinsi ya damu bali kwa jinsi ya rohoni roho eh ni kwa jinsi ya roho wa Mungu ni kwa kuzaliwa mara ya pili ndio tunaiita Israeli taifa la Mungu kwao hawa walikuwa ni taifa la Mungu e, lakini kwa jinsi ya mwilingi lakini bado Mungu alikuwa anafanya kazi nao. Eh? Lakini siku hii wanapigwa na taifa ovu la Wafilisti. Unaweza kusema Wafilisti ndo nani leo hii? Wafilisti leo hii wanashimoua katika nafasi ya dunia. Em ulize mtu wa dunia anapokuwa anavavi vizuri, anajifunika kuliko mtu wa Mungu. Mkristo anavaa kama kahaba, mtu wa dunia, mtu asiye na Yesu, anajifunika anavaa vizuri. Hajampiga au amempiga? Hajampiga. Ame haja amempiga? Kwa sababu kesho na kesho kutwa hana uwezo akumpa injili, tafaona hapa mbele. Haweza kampa injili, utampa. Leo hii labda nimeseme kabla sienda ta mbele sana. Leo hii watu hawataki kwenda kwa Yesu kwa sababu ya tabia ya wakristo. Embe tujiulize kwa mfano kama wana wa wa Filisti walikuwa tumeshaona kwamba wa Filisti wa Okevita okay, katika mlango wa Anees. Lakini mlango wa kwanza wa pili wa tatu wa Samuel tunaona wana tunaona uh, taifa la Israeli likongozwa na nabii Eli na wawili wanayawili eh wanayawili walikuwa na anaitwa nani na nani? Phineas na Hophni. Hophni na Phineas. Eh nao ni manabii wanafanya uzinzi na washirati kwenye hema la kukutania wanaishi maisha ya choyo isiyolingana lingana kabisa na wa, Biblia nasema tuliona nyuma kidogo kwenye mlango wa wa, wa wa pili kwamba watu walifika sehemu fulani wakachukizwa waka hawataka hata kupeleka sadaka zao picha yake ni nini leo hii ukisoma katika Agano Jipya ukisoma katika Warumi mlango wa 12 kile kitabu tushia kusoma Biblia nasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu watu wanashindwa kuitoa miili yao kujitoa kwa Yesu Kristo Kwa bihu kwa Yesu Kristo kwa sababu wa, wa, wa, watu wa Mungu wa Kristo eh, wa, watu wa, wa dunia wanashindwa kuwa kusimama eh, ku, kuja kwa Yesu kwa sababu watu wa dunia wame, watu wa Mungu wamechafuka wa kuliko watu wa dunia sasa, hemu ni niulize. Eh, mfano mabinti wa kikristo wanaotembea wako kama makahaba, uchi. Hilo hiyo picha inaweza ikamconvince vipi binti wa Kiislamu kwa mfano kwenda kwenye hiyo dini? Itamvuta vipi? Haiwezi kamvuta Leo siku tunasoma katika jumapili e, somo e, la jumapiri, e, katika somo la jumapili eh katika katika Mathayo 23 anasema wale wenu well, mafarisayo wanafik. mlango wa 15 anasema mmesimama katika mlango ni nyonyoha mwingi halafu wanaotaka kuingia hawamwaruhusu waingie. Unayo kesema alikuwa anaongelea mafarisayo ndio alikuwa anaongelea mafarisayo. Lakini hilo andiko kama tuone alina uwezo kwa mtu yote yule ambaye yuko katika nafasi ya Mungu lakini anazuia watu wengine kwenda kwa Mungu. Leo hii wa Kristo wanazuia watu wengine kwenda kwa Mungu. Leo hii wa Kristo wanaolala wanabweka wanapiga kelele mpaka asubuhi, mpaka wanawauudhi majirani zao. Wameelekezwa hivo Kuna vitu naweza kufanya vikamuudhi mu, vika mtu mcha Mungu. Vipo. Unaweza kwamba injili kama uzi, lakini hicho tumeaelekezwa. Lakini tumeaelekezwa kwamba tulale tunabweka mpaka asubuhi. Hapana. Ni mate. hivyo vitu vinafanywa na bar. Hiyo vitu vinafanywa na casino. hivyo vitu vinafanywa na na, na Lakini sio watu wa Mungu. Na unakuta wanalala, wanaimba disco kama ya dunia. Yaani mtu asiye wanacho wanachokiimba atajua hawa watu wamelewa ao ah, unaweza kusema sasa kina petro wanalikana kama wameelewa siku ya koso. haikuwa maana hiyo kilichowafanya waonekane kama wamelewa. walikuwa wanaongea lugha 17 mmoja wapo kikuwa kiarabu kingenine kikuwa kiparti kingenine zilizokuwa hazieleki leo hii mtakija kaanza kuanza kichina Utasikia kama ana, ana kama ana, kama njua tu kwa sababu hutaelewa nlicho kicho lakini hawa, walikuwa hawapiki kelele hebu mbele tutaona hizi kelele na ele, maana ya watu wa Mungu wanaji wanaji wanaji wanajionyesha ndivyo sivyo tofauti na dunia hem tukua mstari wa pili pale tuende wa tatu anasema hata watu walipofika kambini wazee wa Israeli wakasema mbona bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti twende tukalete sanduku la agano la bwana toka Shiro hata huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu basi wakatuma watu kwenda Shiro nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi akaaye juu ya makerubi na hofuni na finihas wana wa Eli walikuwa huko pamoja na sanduku la agano la Mungu na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini Israeli wakapiga kelele kwa sauti kuu hata inchi kavuma nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele walisema maana yake ni nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waibrania wakatambua kuwa sanduku la Bwana limefika kambini wafiristi Wafilisti wakaogopa maana walisema Mungu ameingia kambini ni wakasema ole wetu kwani halijawajambo hili jambo kama hili tangu hapo msari wa nane anasema ole wetu ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari hawa ndio miungu walio wapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani msari wa tisa nitasoma baada ya hapo nimefuruliza mistari mingi pamoja kusomwa kama hadithi moja eh, lakini yenye mafundisho mazito sana wana wa Israeli wako katika kipindi cha dhambi kuhani wao wanaoyatenda wa eh ndiyo hayo ya wana wa wa, wa Eli na Mungu alishasema alishapanga kuwaua na ule ujumbe Mungu alishofikisha mpaka kupitia kwa Samuel na baba yao anajua wa Hao watu walikuwa wanasubiri tu walikuwa wanasubiri kuuawa viongozi wa, wa, wa taifa lile Kina hofu na Phineas na baadaye na baba yao naye anaingia Na Mungu alikuwa amesema kwa kwamba na baba yao baki. kwa sababu alikuwa hakuta kuwepo mzee katikati yenu. Sasa mtu kama Eli analikuwa na miaka mingi, maana likuwa alikuwa naye anaondoka na kweli akaondoka na kwenye sura hii tunamwona anaondoka. Unalojua sasa mbona kama mambo haya yanatisha kwa sasa aliyeandika ndiye ameyaweka huko. Kama biblia, unajua Biblia hiki ni kipo kwamba Biblia ajaanika na manadamu. Vitu vinavyo andikwa na mwanadamu niende kavisikilize taarifa za habari utasikia vime zimepigwa msasa vinavutia hata kama ni kosa litasafishwa lionekane vitu vizuri lakini li, vitu viyoandikwa na Mungu haangalii kwamba watavipenda hawatavipenda kama ndiyo ukweli ndivyo wanavyomwa na ndivyo tunavyotakiwa kuhubiri huna, huna jinsi unavyoweza kuhubiri vitu vizuri katika taifa ovu lawai israeli sura ya kwanza pili ya tatu inatuonyesha ambao Mungu ashasema kwamba tawaua, viongozi wao eh halafu wanaingia vitani wanaanza wanapigwa watu alfu nne halafu wanaza kusema kwamba Mungu yuko pamoja hapana hapa Mungu alikuwa ameliacha hili Mungu alikuwa ameliacha hili na tunatoka kuona katika wakulinitwa wa kwanza tumeisoma 10 eh, kumi, moja, anasema haya mambo Yanapoandikwa hayaandikwi ili kusudi yafunikwe hapana nasema ili kusudi yawe fundisho yawe mfano kwa ajili yetu sisi tuliofikiwa na miisho hii. Leo hii watu watafsikia habari kama hivi. sababu huwezi ukapata kanisa linalosoma Biblia bila kurukaruka ruka. Wanachokufanya wanaenda wananyofoa vimaneno viwili vitatu. Na hata kama havina maana hiyo e vile vile vyote tu vinavofresha lakini sasa kama limzomajiwa neno la Mungu na tukijua kwamba hii neno limeandikwa kwa ajili yetu sio kwa ajili tu ya kutunzwa na kufunikwa basi tunatakiwa maneno kama haya kwanza yewe faraja yetu tujue kwamba tusipokaa vizuri na Mungu tutapigwa tutapigwa na nini inawezekana labda tusipigwe na vita emnina katika maeneo ya Middle East hapo katikati niweza kaniza za Middle East Middle East kwa mashariki ya kati vita vikauki ndehna katika mataifa ma, ma yanayotuzunguka hapa vita haviishi unaweza kusema kwamba ni vita tu vimetokea hapana ni vita mara nyingi vita vinatokana na taifa ovu muda wote kwenye historia wana wa, wa wana wa Israel walipokuwa wanakengeuka wana kiwango kilichopita mipaka kwa mfano kama Tanzania tunajua kwamba tumekenguka lakini labda hatijafikia mipaka mikubwa azidi mipaka labda na ndio sababu tunatakiwa mlao nisikiliza tujitakase mapema biblia nasema yeye aliyesimama ajitazame ajiangalie vizuri asijaanguka sio kusema waamini ni vizuri bwana kuna mtu alikuwa anaitwa anaitwa anaitwa Samson Samson nguvu zilishamondokea hajui ashazoea tu akiamka tuna na nini na na marasta yake anaenda na piga filisti funga Siku ya mwisho kumbe alishaaanguka hajui ah nita kutoka ni nini nikawapiga wa filisti walimtoboa macho yeye yeah, aliyesimama ajiangalia asianguke na unazo kasema tumesimama kimsinge tume atuyasimamo tushanguka lakini labda bado kuna sehemu ya kurudi kwa sababu so, bado tuna nafasi ya kukusanyika kama hivi tukaisikia sauti ya Mungu kuna sehemu nyingine hata hiyo nafasi haipo mataifa mengine maneno mengine Nina maeno kama Somalia. Wote wale watu wa muumba na Mungu. Ukikamatwa eh? na Biblia unaweza ukatobolewa macho, ukatobolewa ubongo, ukatobolewa matumbo. kila kitu, yani unaweza kukatwa katwa tu, chochote kile. kusoma tu Biblia. Wala hujamibia mtu chochote, hujafanya nini? Sasa unaosema tumefikaje huko? Tumefika huko katika kuelezea uzito na na, na, na, na tahadhari iliyoko mbele yetu katika kusimama mbele ya Mungu na katika kumhudumia katika kuhudumia mbele ya Mungu na kuisikia sauti yake. Tusisubiri yakatukuta. Tusisubiri watoto wetu wawe mashoga. Leo hii nilikuwa naongea juu juu na vijana vijana na mtumishi <laughs> na watu tunaoniongea Ndani ya maeneo yanayotuzunguka ta matendo ya ushoga wa vijana wao no, unaona wanatembea tu kwa kawaida wengine tu wanaendesha mapikizi wanafanya hata wengine wako kwenye maofishia ushoga ume u, u, ni mwingi sana Sodoma na Gomora inakuja Huwezi ukakao unajiamini unaji kwamba huoni labda atyapigwa atyafanya nini hapana Huwezi Matatizo hayabishi hodi Ni vizuri kujipanga mapema Na kujipanga nini Nikuwa kuwa vizuri na Mungu wetu Hemtuone, Hawa wana wa Israeli Mungu alishasema kwamba hili taifa ni, ta, ni yaani alikuwa harikuwa hariku vizuri na hili taifa. Lakini hasa alikuwa na talizo na viongozi. Leo hii nani anasema picha hiyo ipo Tanzania tena kwa kama kubwa. Picha hiyo uko Tanzania. Mtu kiongozi wa dini akisimama kwenda kuhubiri anahubiri mambo ya kwake anahubiri mambo yanayowash yanayowapendeza wasikilizaji lengo waje kwa wingi wampe sadaka ashibe anenepe awe kama eli avunjike shingo tutaona atavunjika shingo kwenye sura hii mtu mnene anaweza unene sio sio deal by the way unaweza sasa tumefikaje tumefika kwa sababu nimetoa mfano huyu eli eli tunakuja kuona kwamba hapa mbele kwa sababu ya unene kule tu kuangua tu kidogo shingo inavunjika uzito Mtu mwenye anaanza kama anatembea hapa akafika tu mbele hapo of course hata mtu mwe mbama ina katokea lakini unene unaongezeke unaongeza sasa unaweza sema sasa ni kitu amkin sio jambo kubwa sana lakini pia ni matokeo kuna matokeo makubwa na matokeo madogo ya dhambi matokeo makubwa ya dhambi tunayoyaona katika sura za ya leo mistari yote tuliyosoma mpaka sasa mpaka mstari wa kumi, eh, mstari wa 9 nadhani tumeishia 8 kwa 8. Matokeo ya dhambi ni nguvu ya Mungu kuondoka. Adui akakupiga. Hao watu wamepigwa na adui. Unaweza kusema sasa huyu mhubiri labda sio wewe uliweka hapa yule anayeifuatia kutoka mbali. Huyu mhubiri anaonekana anaongea vitu vinavyovifurahisha, furahishe. Ndiyo, Inaongea vitu ambavyo Inaongea vitu yavita vimeandikwa. Lakini juri ya mbele baada tuiona baadae hii sura inaoendelea hii sura inavu, baada ya hawa manabii wabaya kuondoka hawa wanaohubiri mambo sadaka. wanaofanya uzinifu makanisani wanafanya nini hawa wakina hofu na finians na baba baada ya kuondoka akaja nabii mzuri nabii Samueli, taifa la Mungu likasimama tena Mungu akaanza kuonekana katikati yao wakawa hawapigwi tena na Wafilisti Wakawa pigwi na ugonjwa na mahoma yanayoza yanakuja usiku katikati ya usiku wakao hawa, hawa, hawa. sio wale watu wasio kauka tena hospitali sina maana baba hata ngine hospitali basi amefanya dhambi hapana lakini biblia nasema katika kumkumbua 3:28 mlangu wa shina nane. vitatu kushoto kwetu hapa tulipo Mungu anasema mstari kuanzia kumkumbua 3:28 mstari wa 15 kwenda mpaka nane. Tunadef anaonyesha orola ya magonjwa na mapigo atakao kupiga watu watakao kuwa hawatakusikiliza. Uwezi kuniambea eh maisha yetu wa Kristo. Twani na wa Kristo by the way. Unajua kwa nini wa Kristo ndio tunaangalia zaidi? Moyo ni uulize. Sisi ni watoto wa Mungu, si ndio? Um. Eh binadamu wote ni watoto wa Mungu. Ila mkristo ni mtoto wa Mungu mara mbili kwa sababu so, baba amazaliwa pia kwa jinsi ya roho. Sawa? Kwa sababu so, hata ukiangalia wanasema Daudi aliyesiji Obedi akamzaa nani? Ni, Inarudi nyuma inafika mpaka kwa Adam anaitwa wa Mungu, kwamba ni ni zaula Mungu. Nasababu Mungu kwa mfano wa Mungu. Sasa niko nataka kuonyesha kwa nini lazima tupambane sisi kwanza wa Kristo. Kwa mfano wewe ni baba na mama. Umeacha una watoto wengine labda wengine wako form 2, wengine wako form 1, wengine wako ndasana tatungena na tano tofauti tofauti. Ukaja uka, ukakuta umeacha labda vitu. Viko saa labda umeacha Tuseme kama TV, watu wanapenda sana TV. Mimi sipendi TV, mfano wa TV. Ukaja ukakuta wame uka, ulikuwa hujawaruhusu waifungue wa, wa aiangalie. Wakaifungua kaangalia wakaivunja. Utakuja unalaramika na hawa wadogo wa kwanza na wale ambao bado wako chekie utanza utaanza na hawa wakubwa walioko form 2 form 3 <tune> wale wakubwa basi so ndio wanaojua Mungu anapoyaangalia dunia mtu wa kwanza anayemuona ni wewe na mimi Mkristo ambao akiuna dunia inayowaya naenda hivi hivi ha, haoni wale haoni wapagani ndicho tegemea wafanye eneo anyway. Sasa okay. kwa kwa mfano angalia Wafilisti hao Wafilisti walikuwa unadhani walikuwa vizuri na Mungu hawajawahi kuwa vizuri na Mungu hata leo Lakini wanawapiga watu wa Mungu ambao angalau walikuwa hata wana sanduku la agano la Mungu lakini liko katikati kati yao bado wanawapiga kwa maana kwamba Biblia inasema Ye aliyepewa vingi, kwake vingi vitadaiwa Paulo anasema katika mlango wa 9 wakonto wa, wa, wa kwanza wa tulisoma ukimbili zilizopita anasema wale wangu nisipoihubiri injili Kuna watu we, mimi na we hapa tulipo ole tulizo nazo ni nini kutokuihubiri injili Hiyo ndio ole wetu Ila yule mtu mwingine ambaye labda ni, ni, ni hajawahi kuisikia injili au anaisikia lakini haija haija muingia Ole wake sio kutokuihubiri njiti. Ole wake ni kuisikia. Yaani matakwa yake matakwa yake kuto kwa Mungu, sio kwamba aihubiri njiti. Ah angalau aisikie. Lengo lake ni dogo kuliko langu na wewe. Eh, uh, kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ni maana ya kwanza maana ya kwamba unaweza kusema kwa sasa hiki kipengele hiki tunatoka na ujumbe gani katika sehemu hii? Tunatoka na ujumbe kwamba watu wa Mungu hawako vizuri na Mungu ni taifa la Israeli tunaona matendo mabaya Mungu anawa anawapiga kwa vita sehemu nyingine anasema nitawapiga kwa tauni magonjwa nitawapiga kwa njaa nitawapiga tu kwa hofu nitawapiga kwa matatizo ya nyumbani ya, wa, ya familia na watoto kila kitu hizo vitu vinaumiza wakati mwingine hukuko hata njaa leo hii ukiangalia familia zilizozo ni za wakristo ndizo kristo. ndizo zile ambazo zimeparanika ni mapigo lakini tutakuja kuona ukisoma katika kitabu cha Yoeli Yoeli mlango wa 2 huko lakini nitasema tu ni sana pia lakini hatujao kusoma sana hapa Yoeli sura wa anasema anasema lakini hata sasa nirudieni mimi asema bwana kwa mioyo yenu yote Mungu anasema hivi Eh Mungu Anasema watu wangu watakapojinyenyekeza kuweka mbali uovu mimi nitawapoa mimi mtawasamehe dami zao Lakini Mungu hayuko tayari kusamehe watu wanaoenda makanisani kwenda kujifurahisha. Wakachukua neno wa Mungu akalifunika. Leo hii ni Mkristo yupi utamwambia niambie Mathayo 24:80 hata kwambia "Unategemea mimi nijue matayo 6:11." nani e, na ni basi. Eh Warumi 3:80. Ni mstari wa wokovu, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine mpaka paka warumi waru 3 msari wa mwisho huo okovu yabariswa okovu kama tunakokolewa kwa, kwa ajili ya roho mtu hajui hata anaokolewaje lakini ni Kristo kwa muda wa miaka 20 Yesu Kristo paka anaenda anaondoka duniani lakini hivi kuna sababu ipi mtu ana ameokoka labda na miaka okay tuseme amechelewwa kuokoka amechelewwa na ameanza ameokoka na miaka 30 sio mli mdogo ah itabidi nirudi haraka tena kwenye somo nisije nikaani katoa mfano mpaka nikapitilize. Okay, tutoe mfano. Mtu ameokuwa na miaka 30. ana Mungu ana okay umri wa kuishi kibiblia uzosome katika Zaburi ya 90, nasema uh, miaka sabini au 80. Kwaona umefika hapo, mshukuru. Kwaona umezidi hapo, mshukuru zaidi. Na wapo wengine naye mpaka 100, 120. Kiasi chukuliwe 100. Okay, labda uondoke na umri mdogo wa kibiblia miaka sabini Una miaka arobaini ukiwa Mkristo. Tena naashukuru naashukuru Mungu hili neno nikuwasa, <coughs> leo. Ku, m, ana ana, ana, ana, ana miaka 30 anaenda miaka 10 arobaini. miaka 20 hamsini. hajawahi kusoma kitabu cha Biblia sura moja mpaka amwishakakimaliza. Huyo Mkristo Hana tofauti ukisoma na Mathayo 25 yule mtu aliyepwa talanta moja akaichukua akaifikia isizayo chochote Mungu bwana wake alipokuja kulingana na neno la Yesu Yesu alikuwa anahubiri ndio no, nadhani ndio mfano wake wa mwisho aliyotoa au ano alitoa mifano mitatu kwenye ile sura ya mwisho mitatu alikuwa ndio amemaliza kuhubiri lakini kwenye mistari mifano mitatu aliyotoa ya mwisho yule mtu ambaye alienda kafukia taranta yake. Leo hiyo yu yukoambia talanta, unikufanya biashara hiyo kubwa, nikuimba sana kama na Uzimwando ukao na anguka na mapepo, Taranta ni nikuhubiri injili za uongo, uko hizo u... u... u... u... u... u... u... sio talanta. Talanta nikufanya kazi ya mbinguni. Nikuokoa wa watu. Anasema na wengi wale wenye busara. Kwenye daneri. 12 na imerudiwa sehemu nyingine anasema mstari wa 4 anasema watawarejesha wengi katika nuru yani kuwatoa watu katika giza na kupeka katika nuru Huwezo kanianiambia kwamba wewe ni mchungaji unasema una talanta una vijana 20 wanaimba vitu vinaitwa gospel sauti ni ya diamond mavazi ni ya diamond wanaanguka mapepo wanafanya Arafu ume wa sharati wa waziwazi. Alafu kaniniambia kwamba umewatengeneza. Utakuwa Mungu atakusifu kwa matengenezo wa ya namna hiyo. Hata Hawa watu wamekaa miaka 10 kanisani, hawajisoma sura moja ya Biblia. Jamani naomba tufikie Chanfani, kusote kwa pamoja sasa. Yesu alimwambia mitume wake kwenye kwenye, kwenye kwenye ruko 22 alimwambia jamani ninyi ndio mmekaa nami katika shida zangu zote wengine wote walimwacha tukabaki na wale 10 wa wachache moja kicho na mimi naendeleka sema ninyi ndio mmekaa nasi tumekuwa wote katika injiri hii tufike sehemu fulani tuzoee tuzoee kemeo za Mungu na ukisikia mtu anahubiri bila kukemea kemea vitu usitoke unyojafurahia ujue kwamba hajahubiri huyo mtu kwa sababu gani katika matendo mia anayotena wanadamu wakati wote random 99 98 97 ni maovu kwa hiyo inatakiwa wakati wa kuhubiri na of course leo ungeniambia kwamba nichagwe cha kuhubiri ningeza kutafuta sema ambayo inaongea hizo ile. Leo tulikuwa kwenye sura ya 4 kwa sababu wiki iliyopita tulikuwa sura ya 3, sura 3. Kwayo, enfune, na wiki ijayo tutakuwa sura ya 5. Kwa hiyo hivi vitu tunavyoona watu wanaua 1004 na tunao kuona wanakuja kuua na wengine 1030. Biblia imevivinya hayo sura tujifunze. Amina. Ndiyo Amin. maana wewe ninaomba tufanye kama Petro kama Yesu alivyomwambia kina Petro na mitume wenzake. Anasema, sima ninyi ndio mlokuwa pamoja nami na katika shida. Yaani katika nyakati hizi zote nizo pitia ndo hamkuna hamkuniache. Wakati tunahubiri injiri watu wengine hawataka kuishikia. Sisi ndio tukae pamoja. Tutake injiri ya kweli. Kwa sababu so, uongo utakusaidia nini? Tafsheni nini Lakini naomba nieleweke vile vile kwamba Mungu sio kwamba nakemea tu kila kitu. wakati pia. Yesu anawaambia wanafunzi wake, "Asema hivi kina Petro. Kwenye mateso yake huko mbele kidogo ya tulikuwa kwenye mlongo ya Kwenye kwenye Mbele kidogo sasa, kidogo sasa." Alguana, u, u, u, u, u, Petro, "Nakuja nakutana tena mmelala, mmeshinda kukesha na mimi angalau hata risali moja? Hata zao moja?" Lakini baadaye nafika kwamba sasa baada ya kukesha na mimi na kuhangaika hebu nenen nikapumzike kidogo na baada ya kupumzika ndo matatizo sasa yakaja mara nyingi nyuma ya kupumzika huwa linakuja tatizo na ndivyo life cycle ya binadamu hasa mtu wa unapokuwa umeona mambo yametulia shida zimeondoka kidogo mambo umepumzika pumzika baada ya hapo linakuja tatizo zingine linakuja tatizo nyingine na sio kitu kizuri sana lakini Biblia tuliona pia kwenye mlango wa 10 wa Konta kwanza anasema hakuna jaribu lililowahi kuwapata wanadamu wa wa Mungu litakalowapata mimi na wewe ambapo hatuna uwezo wa kushinda na sio tunashinda wenyewe kwa nguvu Mungu kwa hiyo tunaendelea tunaona sasa kwamba hem tu katika konteksti ya somo lenyewe hii kwa ni upana wa, wa maana Lakini rudi katika konteksti ya somo lenyewe wana wa Israeli wamepigwa wameenda vitani wamepigwa kitu kilichowafanya wapigwe Mungu alishasema kule nyuma ilikuwa ni dhambi walikuwa sio wasafi hemu <imitation> tu tu tu turudi tu, tu, tu, nyuma kidogo tusome katika kitabu cha uko katika Samuel ya kwanza rudi kushoto utakuta Ruth utarudi nyuma kidogo utakuta waamuzi alafu ingia kitabu cha tatu kushoto utakuta kitabu cha Yoshua. Yoshua, mlango wa 7 Msurwa Bv inasema hivi. Some haraka kidogo alafu tutaendelea. Anasema kisha Yoshua akatuma watu kutoka yeliko mpaka mji tuko Yoshua mlango wa saba Mstari wa pili. mpaka mji wa Ai uliokaribu na Bethaveni upande wa mashariki ya Betheli Akawambia akisema pandeni juu mkaipereleze nchi basi wakapanda juu wakaupereza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia wasiende watu wote ila waende watu kama mbili tu wakaupige ai usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko maana watu hao ni wachache tu basi watu wakaenda huko wapata 1000 1000 nao wakakimbia mbele ya watu wa ai watu wa ai wakawapiga watu kama 36 wakawafuatia kutoka mbele ya mlango mpaka sheba shebarimu wakawapiga huko kwenye matemmko mioyo ya watu ikaeyuka ikawa kama maji kaka kama maji. Ee, basi unaona kwamba Joshua ametoka kuiteka Jericho. Mji mzito. Alipo kunatokea kama mji kadogo dogo tukaanetwa ai. Anasema bana eh. Hey, tendeni emni nieni mkakapeleze kwa mji mwingine ukana kadogodogo wakainaka na kimaseli huna haja kupeleka jeshi lote ili loenda kupigana ili kukubwa peleka tu watu 2000000 walioenda walipigwa vibara ukisoma baadaye tulishao kuona manguo 7 shua ni manguo naoeleka sana tukaona kwamba ni watu ilitokana na dhambi iliyometokana na inaitwa dhambi ya Akan mtu mmoja hii ni dhambi tunayoona wana wa Israeli wanapigwa ni dhambi lazima nikarudia homo nikazunguka humo, lakini ukweli ni kwamba hasa watu wa Mungu kwa sababu hawa wa, wa, wa walikuwa na dhambi ya mkini kubwa kuliko hawa walikuwa wanaabudu miungu walikuwa wanafanya kila kitu lakini hawapigwi ukweli ni kwamba mkristo unayemcha Mungu unayemwamini neno la Mungu tunasema bible believing christian ukiruhusu dhambi ime na kuifuga na kucheza nayo utakuwa kila siku napiga maktaba naenda nyuma dunia inaenda mbele na ndivyo ilivyo kwa wakristo wale Mungu haanakuwa hakubariki na inaweza ikafika sehemu fulani hata akapiga sasa twend twend twende tuen, mbele kidogo kwa hiyo tunaona kwamba muda wote dhaami inapokuwa katikati ya ya, ya kandi, kambi ya Mungu na hii ni picha ya kanisa vile vile lakini ni picha yako kama wewe na mimi mtu moja moja kwenye kukusanyiko Ha, huyu ile damu ya aka taifa zima la israeli pigwe damu amduu damu ya hofu na finneas na babaao yamkini na watu wengine kwa sababu hatukusoma vya kutosha Amini biblia haielezi vya kutosha inafanya hata wakina nani akina e akina akina Ericana, wapigwe akina hana hana aliyempata mtoto kwa jinsi ya kusimama na kukaa vizuri mbele ya mungu lakini bado naye anaingia katika kundi Kwa sababu kama taifa likipigwa na mtu mmoja mmoja amepigwa, yamkini anaweza si wawe yanaweza kwa mateka lakini maisha ya vita atapigika. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima jamani maisha yetu tujifunze dhabi, dhabi na tuyapendelee. Unajua dhambi dhambi na wewe kitu kimoja. Dhambi inakuwa tamu pale isipopata isipo isipo chokonolewa. Unajua hilo. Mtu ambaye kwa mfano acha chonoleo ya kufanya ulevi wake anapata walevi wanamsupport na. Lakini kama sisi usijisikie usifikiri kwamba yani dhambi itakusumbua sana kwa sababu inapochokonolewa dhambi na kosa inakimbia. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kuishinda kwa sababu haipeni kukaza ema inapogasiwa gasiwa. gasiwa. Ndivo hivyo. Sasa hem tuje sasa kitu yenyewe tunayoona kwa mfano kwenye mstari turudi kwenye mstari ile tukao tunasoma mstari wa wa wa wa, wa. Eh, watunzio taa sema. na semana sana kula agano la bana nilipoingia kambini hizo wote wakapiga kelele kwa sauti kuu hata inji kavuma. Tunaona kwamba wametoka kupigwa. Watu 4000. Wanajiuliza kwamba kosa letu ni nini na nini bwana bwana ametupiga. Wanasema hapana ni kwa sababu sanduku la agano ilikuwa haijarejea. Ukisoma katika mlango wa sita Sanduku la agano ndilo lililosaidia lilikuwa linatembea. Sita mlango wa sita samani nieleze vizuri wa wa Joshua. Sanduku hilo gano agano ndio lilikuwa linabebwa wakati wanaipiga Heriko, ule mji mkubwa. Waliupiga kwa kupiga matarumbeta siku ya mwisho kwa maelekezo ya Mungu, lakini Mungu alisema e, nani alikuwa amesema Joshua simammsupike kinini mpite tu na sanduku la agano ndio changu. Kwa hiyo kwa wanajua kwamba Sanduku la gano linapokuwa mbele yao limetangulia liko linapelekwa na makuhani wale Mungu anakuwa katikati yao vita vina wanashinda vita Leo hii wanatumia teknikii ile ile twende tukalete sanduku la gano la Mungu tu, tu, tu, tu Mungu Mungu hakuwa katikati yao linakuja lenyewe linachukuliwa na wa, na Wafilisti na Eli kuhani wao wanapata taarifa Eh, watu wanapigwa watu 3000 i Amini watu 3036 baada ya kupigwa watu 4000 pamoja na sanduku la agano kwa hiyo sanduku la agano kuja kabla halijaja wanapigwa 4000 baada ya kuja wanapigwa 3036 imeandikwa jamani na naomba kwa kweli tusianze kuuliza mama mbona huyu mtu anaongea vitu vinavyo wakati mwingine vinatisha lakini sasa bimeandikwa na vile kwa hivyo la leo kwa mfano kwa kwenye somo lijalo sijui ndio hiyo tutakapoviandaa. Kazi yetu tu ni mbele ya Mungu na kumuuliza Mungu ukiona, emtu ambie tufanye ile somo hili hasa. Kwa hiyo unaona kwamba sanduku linapokuja wanapigwa zaidi. Huku zamani na sehemu nyingine sanduku liko linakuja linatumika kuwasaidia kupiga. Ujumbe ni kwamba leo hii utakuta mtu anachukua Biblia kama hii. Haisomi afanye nini? akiwa na hofu usiku anaenda na ilalia. Amyeko anaona watu analia Biblia. Mwingine arasikia anachukua gali yake anaweka ma, manani mastika mengine damu ya Yesu imefunika gali hili. Sijimaneno mengi. E, nyumba ya hii ni nyumba siyo ya mtoto wa Yesu inaweka kabisa damu na na matone kama ya damu yanadondoka. Sawa. Mwingine anafambia anakuwa na rosaliz zake mwingine iko kwenye gari. Yani Rosari sipo kwemo kwenye gari haendeshi anajua kama ulinzi haupo ni uhongo kilichokuwa kinakosa katikati ya wana wa Israeli mpaka wakapigwa sio sanduku la agano kwa sababu lilipokuwa halijaja walipigwa lilipokuja walipigwa zaidi sio Biblia inayo tatizo tatizo ni neno la Mungu sanduku la agano ndani yake kuwa kuna amri za Mungu Walukua hawazishiki, wanakuwa wanafanya uzinzi na washrati kwa Unabeba sanuku la agano laana. Leo picha. Leo hii leo hii watu wenye Biblia wenye sanuku la agano hawa, hawako vizuri na Mungu. Hawalisomi hao hizo yule da amri wafanye nini indoo, type... Ndiyo kuwa na dibia. Ndio wanaopigwa na maukimu na magonjo mengi ndio wakristo. Lai. Lakini pia tujifunze kitu kingine. Kwa hiyo ni vigumu sana ili, ili nisome pana kidogo. Neno la Mungu muda wote. Yaani na kuhakikisha hata wiki ijayo tukapotosoma sura ya tano mtajikuta kwamba kuna vitu unaweza kushindwa kuvimaliza kufafanuo. Kwa hiyo neno la Mungu kimsingi ni kama msitu mkubwa, mkubwa sana kiasi yes, kwamba kueli ukauzunguka uko umaliza leo hii wewe mwambie makanisa yamekosa chakuhubiri uongo ukweli hayana ujumbe tena yamebaki na roho mtakatifu shule ya wanafunzi kuna masomo haya wiki sita msitoa umeisha kwa sababu nao jamaa wa Israeli wanataka wabebe sanduko la agano kimwili Biblia nasema Tohala sio kwa jinsi ya mwili bali ni kwa jinsi ya nini? Ya moyo. Biblia nasema hmm. ila mioyo yenu wala siyo mavazi yenu. Na tumeiona katika Yoeli 2:13. Ilarueni mioyo yenu. Watu walikuwa wanaenda wanabeba vitu vya kuonekana Sanukula la agano hawabebi ujumbe uliomw. Leo nitakutana na watu wameshika mabiblia wa Kristo. Jumapili moja mmoja aliko kwa pani, nyingine iko huku, nyingine imejaa kwa mabegi. Ukiwauliza biblia ndani yake kuna nini hawajui. Anakuambia na Yeremia 33, anajua maana mazuri nayo. Ana mistari yake sita, kwenye biblia yenye mistari 1031 na moja, na 189 nadhani. 31 e, unaona mstari mta. Mmeteteza vitu vingi sana. Kwani tunaona na vitu vingi kwa vya kujifunza lakini wacha tuishieshe hapa. Lakini kile kidogo tulichokiona ambacho kinita kujifunza ni, ni mazingira ya kelele. Wao wote wana wa Israel wametoka kupigwa. Baada ya kupiga magoti kuenda mbele ya Mungu wanaenda wanaleta ka, kale ka sanuku la agano ile sanuku ya agano ilisema nilikuwa ni na ile fimbo ya haruni. ya Harun iliyochipua mm. nina kasoma kutoka i mean em um, nihesabu yes yesabu 17 ni hesabu. Mm, habari nzuri sana ya kuchipua kwa fimbo ya Harun Mungu alipokuwa anataka kuidhibitishwa kwamba yuko na na haruni akamwambia kwamba leteni fimbo zenu ya haruni ndio kachipua nyingine zote zika zika ajachipua ili wewe kwa mle eh, yale mawe ya agano eh, ya amli, amri trimino biblia na huona makerubi mawili eh na sehemu ya kiti fulani ambacho ni ni picha kwamba Mungu anakaa pale eh, sasa watu wanaenda kimwili kuliko kiroho Biblia inasema vita vyetu sio vita vya mungu vya damu ni vya roho sio vya, vya damu na nyama maana yake ni nini hatuendi kwa kuzishika Biblia na kuonyesha na kuziweka mko watu wa kuone nyuso hiyo nene kaliweke neno la Mungu Biblia nasema bwana neno lako limeiweka wao mwangu. mwanguni Exodus sikutendani Biblia neno linapokuwa kwenye Biblia Halijasoma kwenye kitabu sio lolote sio cho chochote si sio lolote sio cho chochote lakini ilikingia moyoni na moyo ukalipokea ukalifanya kazi inampendeza Mungu tuendelee na, na kwa hiyo tunaona kelele sasa. Kwanza nini wanakosema maneno Kisha kwanza wanaleeta lile sanuku agano badala ya kutengeneza na Mungu badala ya huyu mtu mwenye kuchukua mastika na kuweka kwenye magari yake na kuweka nini badala ya kutengeneza na Mungu ili usudi apate wa Mungu, wao kazi yao ni, ni kuweka vitu vya nje vinavyoonekana kwa macho. Ndivo walichofanya hawa na Waisraeli. Lakini sehemu ya pili unawaona kwamba eh, tusome ule mstari wa wa wana wa sema na sanukula agano la bwana ilipoingia kambini Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu. Leo hey, hii utasikia. Tumshangilie bwana. Watu wanapiga kelele. Kwa eh bwana yuko katikati yetu na nini? Ni picha. Maneno haya hayaandiki kwa bahati Ni picha ya Ukristo wa leo. Unao dhani kwamba oh, naona leo uepo wa Mungu haupo kwa sababu watu wametulia. Kumbe wakati wanakusikiliza wewe unapenda wapike kelele kwa sababu huna ujume wa kuwapa. Eh, eme eh, nataka nihubiri na kama muziki kwa mbali na kanaakuwa sio kwa mziki, inakuwa ni muziki. Ili kusudi wasisikie kwa sababu huna cha kuwaambia wewe oh, unawaburudisha tu na muziki. Hicho kilichowafanya wana wa Israeli walifika kelele. Na leo hii Hakuna jambo jipya chini ya juu. Walipofika gerere, wafilisi waliogopa, wakasema eh e, e, sasa ama, tuna on, tunaondoka. Hawa ni wa na ikatokea na, na, na, na mshindo wa sauti. Hawa ni watu wa Mungu. Leo hiyo kisika wale wale wanaimba eh usiku, unaweza kusema eh kweli Mungu ameshuka. Mtu wa huko, wa, wa, wa, wa, wa wanji, atafikiri Mungu ameshuka. Kama kama wa wafilisi nafikiri kweli Mungu yupo kati ya yao. Ukweli ukuja kugundulika kwamba Mungu hakuepo baada ya kwanza kupigana baada ya kupigo baada ya kuwa ameshapigwa 4000 anakuja anapigwa 3036 Mungu hakuwa katikati yao ilikuwa ni keleza wanadamu Ilikuwa nikeleza kelezo wanadamu Tushaona mimi katika kitabu cha Amos na tutakuwa tunaelekea kupunguza sasa kuelekea kufunga-funga Amos mlango ule wa Amos inba da Hosea mlango wa tano mstari wa 23 Biblia inasema Amosi 5:23. Umestahili usoma lakini unaweza kujua kuna mtu mwingine kwa leo ndamna ndo mara yake ya kwanza kukusikia. Amosi tatu binafasi nasema hivi, Niondoleeni kelele za nyimbo zenu kwa maana sitaki kuzisikia sauti za kuvisikia sauti vya vina ndavieni. Niondoleeni nini? Kelele, kelele za nyimbo zenu. Leo hii Ukisema Ukristo huo sana sana mtu alokuole unaongelea kelele za vinanda Mtu hajaanza kanisa hajafanya nini anasema na nanunua na tena aenda kununua vyombo Ili kusudi nipige kelele unasemana niondoleeni kelele za vinanda vyema Hawatu walikuwa hawako sawa na Mungu leo hii watu hawako na Mungu Mambo walikuwa yanafanya wa Israeli yamekuwa kizazi cha sasa ni kichafu zaidi mara hata 1000 na hakika Ulikuwa hakuna wafauki uliko hakuna watomimba uliko hakuna waangalia picha za angono kwenye kwenye kwenye tv na maana na majitu macho uliko pia na mashoga walikuwa sio wengi asijio so hata wakati wetu habari za kwanza neno shoga niulize Nana alikuwa analijua neno shoga miaka 10 iliyopita mimi uliko kwanza ipo niaaebu alikuwa alipo kuna maneno mengine amekuja kutengenezwa juzi juzi baada ya kuana kwa, kwa baada ya vitu vinavyo libeba ku, ten, kuwepo tenguepo yanatengenezewa nani zamani shoga tulikuwa tunafikiri labda ni labda ni, ni, ni, ni, ni, ni mdada na rafiki yake shoga yake kinza sasa hivi shoga ni tus tena oo unaona sisi tumefikaje tumefika huko tumefika kwamba wakati hizi haya maneno Mungu anaoambia wana hizo ni makali Alikuwa anawaambia wakiwa na dhambi chache kuliko za kizazi hiki. Kuliko za kizazi hiki. Kama angekuwa anaandika sasa. Angeanika maneno mabaya sana zaidi. Ndiyo sababu ukisoma Agano jipya, Agano jipya lilikuja baada ya Agano la kale na kwa kuwa Agano jipya lina maneno makorofi makatili ya kutisha kuliko Agano la Mene kasome ufunuo Ndiyo sababu wameufunika. Mungu anasema inakuja linyota linaanguka linauwa robo ya dunia. Wakauchinjwa watu wangapi? Yanatisha. Kwa hiyo dhambi ilipo by the time agano jipe naandikwa dhambi ilikuwa kuwa kali zaidi na Mungu anaongea kwa ukali zaidi. Hebu ni amejiusikuo tunasoma na 23. Yale maneno makali yale. Enyi wajoka wana, maneno yale makali. E Yesu, Yohana mabazai huyo huku kwenye gano la kafari kwa sababu watu walishakuaovu kupindukia. leo hii watu wavu zaidi si zaidi ya kupindukia ni nini kupindikia mno labda tutumie neno sasa tunaenda mstari wa 9 anasema iweni tunaona kwa hiyo hoja ya pili tumeona kwamba hoja ya kwanza kabisa kwamba watu wana wanachokifanya wana tatizo lilipo sio wanaloipiga tatizo liko moyoni liko kwenye dhami liko nini Watu wanaenda na vitu vya nje. Pointi ya pili tunaona kwamba watu wanataka kumhudumia Mungu kwa kupiga kelele. Ndicho kilicho makanisani lakini sicho badala yake Mungu wanapigwa Pointi ya tatu Isairo 9 anasema yweni hodari na kufanya kiume kwa mapigo ya Kana e, kufanya kiume enywa Filisti msije mkao watuma wa Waibrania. By the way huu mstari tunaweza kuutumia mfano kama huu au mwingine. Misali ya namna hii iko mingi kwenye Biblia yana soma fanyeni kiume picha ya, so ki ya mwanaume ni mpiganaji hizo wanasikia kwamba watu wa Israeli wana nguvu wana wanao wana, sauti kubwa wafilisi wanasema jamani simameni kiume leo hii tulishasema na ili ni somo ambalo sitachira kulikupini kwa kweni kile ndio ndio ni Na pembe naanisha kuligusagusa leo hii mwanaume anatengenezwa na anajitengeneza badili kwa sababu ndio wanaojitengeneza ule ulaini laini na udhaifu dhaifu na na na, na ulaini laini ndicho kipimo cha wanaume wake. Hapana, Biblia inasema kipimo cha wanaume ni uwezo wa kusimama imara. Na hapa zaidi sana kiroho. Ki ukwe, kusimamia kile kichoacho ni kweli ya Mungu. Leo hii unaweza kukuta watoto, watoto wa kike, vinguo vichupi na nini baba zao wanaangalia kwa sababu wanashauliwa na mama zao. Mama zao wanapenda kuvaa hivi tukweli kwa sehemu kubwa. Sio wanaume wengi wanaopenda kuona watoto wamevaa nguo za vichupichupu. Lakini kwa sababu hana uwezo wa kusimama kiume, ki basi vinapita naangalia. Sasa nitafanya. Ah. Sio kweli. Nee yeah, okay, huo msami ameingia halikuwa lesomo kubwa, ni msami ameingia simwamini kiume. Hajasema simwamini kike. Kike Mungu anachotaka, mtu kiwa kike. Mungu anawataka wanawake wasimame upande wa pili. Kama hawa wamesimama katika kupigana. Eh hey, leo hivi wanaume wanawake ni, ni jeshi kubwa. Huo msami haoma kwenye Biblia. Wanawake Mungu wamewatengeneza wawe upande wa pili wa ulaini wa wa wa wa wa wakuwa wa wa wa eh, wa wakusaidia kupoko kupo, kuganga waliouamia wa eh kuganga waliouamia wa kwa mfano wameenda kwenye vita wanaume hawapiga watu wamerudi rudishwa mateka walikuwa wana gango na kina mama ndio hicho ndipo uneshi ulipoanzia low hiyo unasikia wa wanaume ni neshi sio sahihi hiyo sahihi sahi. sio upande wako Ja, limekuja tu. Tuko mstari wa kumi na moja Mstari wa kumi na moja nasema, okay, wa 10 wa Wafilisti, wa wafilisti wa Filista wakapigana nao Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu imani yake, wakauawa watu 10336. Eh, na sanduku la Mungu likatwaliwa likachukuliwa. Likakawa kwa Wafilisti. Tuendelee msali wa 11 basi mtu mmoja wa Benyamina kapiga mbio kutoka mle jeshini baada ya, ya, ya watu kupigwa au na na sanduku la na na sanduku la la agano kutwaliwa na Wafilisti msali wa moja anasema hiyo sanduku la Mungu likatwaliwa na hofu ni Nadathiniasi wale wana wawili wa Eli wakauawa Mtulinyuma hmm. samueli wa kwanza mbili 1:234 Samueli wa kwanza hiyo utukwanza samueli wa kwanza 1:4 tuende kushot tuende msali wa mlango wa 34 mipira nasema na hii ndio ishara itakayokuako kwako itakayopata wana wako wawili Hofuni na finias watakufa wote wawili katika siku moja yani sura mbili nyuma zinakuwa zinatimizwa kwenye mlango hani mlango hani zinatimia sasa baada ya hapo sasa ndo tunaona sasa taarifa zinakuja zinamfikia Eli baba yao anasema alikuwa amekaa sasa sita sita soma hivi mistari sana kwa kusoma ndio umeenda alikuwa amekaa kama kawaida yake anasema alikuwa mtu mnene eh eh hii mistari inayoelekea kuanza 12 mpaka 22 mistari 10 hii si nitaielezea tu lakini tulishaisoma uzuri tumeisoma kabla ya kwanza sura kuzihubiri kwa hiyo kila mtu anaikumbuka kidogo eh kwa hiyo taarifa zinakuja zinamfikia Eli eli ana ana, ana zinamshtua zi, zi na alikuwa anitegemea alikuwa anitegemea kwa sababu alikuwa anajua ashaambiwa kwenye mlango wa pili ashaambiwa na na Samuel kwenye mlango wa tatu eh alichokuwa ameambiwa na Bwana yanahitaka tu anakuja mtu anampa taarifa kama mtu aliyokuja kumpa Ayubu taarifa kwamba wanao wamefanywa hivyo zile taarifa zikokuwa za Ayubu kila wakati eh zinamfikia anaauka chini kwa sababu ya uzito Yamkini hata angekuwa membamba angeanguka tu lakini anavunja shingo anakufa. Sasa ukiona mko wake msalio wa 19 hicho ndio kipande cha msalio wa 12 mpaka 18. 19 tena mkwewe mke wa huyo, huyo Phineas eh alikuwa mjamzito karibu na kuzaa basi aliposikia habari ya kutwaliwa kwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe Mkwewe na mumewe wamekufa akajinamisha akazaa maana utungu wake ulimfikiria hata alipokuwa katika kufa wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia usiogope kwa maana umezaa mtoto mwanamume lakini hakujibu wala hakumtazama akamwita mtoto wake Ikabodi akisema huo utukufu umeondoka katika Israeli kwa sababu sanduku la Mungu liko limetwaliwa na kasoa mkewe mkewe na mumewe sasa anaona Eli baba wa mkewe mmewe amekufa Mmewe fine na chembe yake eh wamekufa. Alikuwa na ujauzito wa labda ambao ni advanced, bwana kujifungua. Zile pressure tu, matatizo yakamlazimisha kuingia kwenye leba akaanza akajifungua mtoto. Mwanaume. Baada kujifungua mtoto wa mwanaume, utume kujifunza nini hapa? Okay, uta kusema vitu vizuri. Kuna baraka nani ya matatizo. Mtoto anazaliwa, si ndio? Na ya matatizo pia kuna baraka, kuna sauti ya Mungu pia. Hiyo ni moja. Lakini pia kuna kitu kikubwa cha ja kujifunza hapa. Kwamba pamu dhambi inafika wapi? Dhambi inafanya nini? Inafika wapi? Dhambi, matokeo ya dhambi ni ma, sio madogo ni makubwa. Matokeo ya Sio madogo ni makubwa. Huyu mama ni alikuwa na alikuwa mzito Huyu mama alikuwa mja mzito baada ya matendo ya taifa lake na mpaka wanapoteza vita watu wanakufa anajikuta yeye mwenyewe anaondoka duniani of course anaacha kabaraka mtoto ikibodi ikabodi maana yake ni nini maana yake nini kwamba lami by the way haimli yule mwenye kuitenda hebu ngoja niulize swali atokee okay, Baba na mama wanaishi wana maisha siyo kuwa na uaminifu anaenda anaakamata hukumu. Wanakufa, si ndio? Wale wa, o, okay, dhambi imewapata na maumivu ni ya kwao ni ugondo. Wale watoto wanaowaacha wanabaki salama. Inawakuta ile dhambi. Dhambi ni dhambi ni kitu kibaya kwamba haishi kwa yule anayetenda. Inajeruhi na wengine inafika na mbali. Dhambi ni tamu kwa wakati. Kisoma katika kitabu cha Waebrani 11:25 wa nasema kwa, kwa wakati fulani dhami litapo lakini na kuhakikishia dhami usipo ilezoelea ule utamu wake haupo na kuhakikishia mtu siku ya kwanza anapoanza kunywa pombe sio kwamba anazinya kwa kuzipenda zinakuwa sio tamu mpaka atakapoizoelea ile pombe anapoanza siku ya kwanza kuvuta sigara au kuvuta madawa Sio kwamba anaanza kwa kusikia vizuri mpaka aizoelee mimi ninachokuomba. Hiyo uh, dhambi bwana sio kwamba inavutia sana. Dhambi isipozoeleka tabia agizoea dhambi ndiyo inefanya iote mizizi. Ionekane haiwezekaniki lakini dhambi inawezekanika kwa kuinima makazi. Dhambi ni kama ni kama kunguni. Kunguni usipoweka mazingira ya nayo sehemu ya kutoboa na kuingia kwenye manani hawakani pungu. Nadamu usipoipa vishimo-shimo vya kwenda kujificha ika ikawa inapiga inarudi ndani. Haikai. Nami unaweza tuchukulie mfano. Sisi wanaume. Wanaume wengi dhami yetu kubwa ni kulewa. Simo mimi koso, Kina, sema, kama, shimo, razami, kulewa, kwa sababu silew. Lakini nasema kama wanaume. Ni kulewa. Shimo la nami kulewa kwake ni ile mipira unenda kuyaangalia kule ba. Na kuhakikisha ile pombe hata shikia rada yake kama atakaa nyumbani akaangalia watoto wake wamesoma nini siku hiyo. Rada ya pombe hiyo kiu haipo. Lakini ngoja ngwambia ah, nimetoka kidogo naenda kutona na washikaji, nenda na Mtu ana miaka 60 ana kichwa cheupe afa na kwambia anaenda kwa washikaji, afu akiwa anatembea tu anaona kaka kote kameshika hapo. Nothing expect ta. Kwa hiyo ndio hiki tunachokiona kwamba dhambi ningeweza kuongelea sana sehemu hii lakini tutaishia hapa. Tutaishia hapa. Inaonekana kwamba matokeo ya dhambi hayaishii kwa mtu mten, mwenye kutenda, yanaenda beyond. Dhambi Yana, e, anakunywapa pombe wanaokufa njiani watoto. Baba anakunywapa pombe anayokufa njiani watoto. Maana anayepata matokeo yake sio yeye peke yake yeye yeah, yeah, atakuwa ha, hafanyi kazi vizuri Atakuwa hana nguvu pesa itamwishia na baraka zaozi mungu kwa hazimpo vile vile na kinaweza kupata hata maugonjwa pale matokeo yake ni mapana sana lakini na watu msema wa kwake kuna msemo wa duniani unasema mchumajanga janga anakula na wa kwao eh he mtu kwa kusoma katika kitabu cha kutoka kutoka mlango ule wa 20 tokayo 20 ni sana kumbukumbu la kumbu 35 huwa inaongelea zile amri za Mungu alipozitoa kwa mara ya kwanza. Biblia inasema katika mstari ule uh, no, wa 3. no wa, wa wa mstari wa wa 5. Anasema hivi. Tuseme wa 6 tunasema oh, ah wa 5 anasema usivi sujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu na patiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichuki yao. Eh Mungu ni mwema sana, Mungu hajawahi kauli hajawahi kubadilisha by the kizazi mpaka cha 3. Ujawe kusikia ndani ya familia ndani ya ukoo kuna tatizo lisiloishi. Eh Mungu acha sema hapa anasema napatiliza mpaka kizazi vifike vitatu mpaka vitano. Lakini angalia hao ni watu wamchukiao um kwa sababu Biblia nasema mkinipenda mtashika amri zangu. Msiponipenda hamtaishika neno langu. Wamchukiao Mungu ni watu wasioishika neno la Mungu. Ndicho ndio definition hii. Tulisoma katika katika katika yana 14. Lakini msali wa sita katika kufunga nasema hivi. Nami sasa kinyume an sasa angalia Mungu alivyokuwa mwenye rehema. Anasema nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. No, no, Unaona kwamba huku wanawapatiliza katika kiwango fulani, pakati cha ya 3 hadi 4. Ni wengi hicho ni vizazi, lakini wanapokuja kwa rehema na walehemu katika maerufu. Ila ni wale wenye kuzishika amri zake. Kikipimo cha kuwa na Mungu sawa ni kuzishika amri zake, sio kitu kingine sio sadaka, sio kwenda sana kanisani, unaweza kaenda sana na nayo, nayo, nayo ni amri ya Mungu by Lakini ni kule kutembea katika neno la Mungu lote katika shamlala za Mungu. Baba tunakushukuru kwa imani na fadhili zako. Asante kwa mlango wa nne wa kitabu cha e, cha Samuel wa kwanza. Mungu tunaamini umeenea na mioyo yetu. Pale Mungu tutakapoanguka tunaomba kwa tubebe. Mfalme baraka zako, zako tufunike, na neema zako zikatufunike nawe mawapo katuongoze mfalme. Like na moja je bariki kila moja aliye kutokea mbali kwa jinsi ya video nasante kwa sababu eh, kweli yako Mungu itasimama milele hata kama dunia itakuwa haitaki lakini Mungu mwenye ni mwenye nguvu asante Mungu kwa kutupenda na kutupa kula na kunywa rohoni na hata mwilini utatubariki Mungu. Kubariki kesho, tubariki leo. Jumamosi hii atajumapili tutakapokutana tena hapa Mungu wa rehema ni katika jina la baba na na mwana na na mtakatifu tumeona kupokea. Amin. Amen.